Свободният човек Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 12 май 1937 година. Отче наш Тема за домашно силни и слаби мисли Каква беше основната мисъл на миналата лекция? за разумното музикално сърце. Ще прочета 14 глава от Марк от 66 стих нататък. Изпяхме песента «Мога да кажа». При четането на писанието на този текст веднага вие ще си извадите заключение, с което можете да си помогнете. Казвате колко слаб човек да се отрече? Трябваше ли да се отрече, че тази слугиня всеки ден идва при вас? Дойдете някое нещастие и вие веднага се усъмните. Кога иде нещастието? Нещастието на Петър дойде в това, че той мислеше, че неговия учител е силен, пак те го хванаха и го вързаха. И като дойде слугинята, каза «Не си ли ти от тях?» И той каза «Не съм». Няма вече да разчитате на слугинята. Слугинята всеки ден ви плаши. Връкнеш джоба, нямаш пари и ти си от тях. От кои? От бедните. Ти вече не искаш да бъдеш беден, започваш да търсиш богатство – ти се отричаш от истината. Ти дойдеш до мъчните задачи и не можеш да ги разрешиш. Веднага ще видиш, ти си невежа. Невежа си. То е хубаво понякога. Да не знаеш да лъжеш, да крадеш, да смяташ, да омотаваш хората, свободен си. Ти започваш да се отричаш. Не е потребно невежеството. Знай, потребно е в този свят. Казвам, всичките хора страдат от много знания. Станеш сутрин неразположен си духом. Не знаеш причините. Причината се крие. Ти още като видиш един човек казваш, не ми е приятен. Не ми е симпатичен този човек, не го обичам. Да ви обясна малко. Вие съвсем не разсъждавате философски. Една котка как обича една мишка? Симпатична е. Минава по край някоя жаба. Не я обича. Жабата е свободна. Когато котката не обича жабата, жабата е свободна. Когато котката обича мишката, тя не е свободна, що ми е хване. Сега вие всички искате да ви обичат. Заслужава ли си? Та няма да имате никаква свобода? Тъй, както вие разбирате, най-голямото изобилие седи в обичта, да ви обичат. Капитанът обича войника. Войник ела насам. от коя рота си? Каквото каже той войникът, трябва да слуша. Познава човек? Заслужава ли капитанът да те познава? Заслужава ли полковникът да те познава? Заслужава ли подполковникът да те познава? Или фелфебелът да те познава? Всичките те познават, искат с тебе да си поговорят, но ти не си свободен сега. Но когато казвате, че вие искате да ви обичат, там се крие една друга идея. Вие искате да бъдете най-малко ефрейтор или най-малкото искате да бъдете офицер. С една-две звезди изводен, след Фебел, Домакин. Казал един войник, питали го. Кои са народните врагове? И той казал. Народните врагове са Капитанът и Фелфебелът. Така съм. Във вас се крие една идея. Вие искате каквото кажете да стане. Хубаво. Вие каквото кажете да стане. Значи и другите трябва да ви кажат нещо. И той каквото каже да стане, ама на тебе каквото ти кажат какво става. Например, съдията съди. Съди някого. Съдията е много добър в чин, но под съдимия на почит седи. Той си има гвардия от едната и от другата страна. Той седи посредата, но не е свободен човек. Казвам, сега вие искате свобода. Какво седи свободата? Свободата седи в това, да те не познават. Котката да не те познава като птичка. Свободен си, като имат да вземат от тебе, да не те познават. Като те срещнат, да не знаят, че имаш да даваш. Ако знаят, веднага ще кажат. Войник, от коя рода си? Колко войника имате в една рода? Ти трябва да даваш всичките тия подробности, ако не даваш, отговорен си. Държат те отговорен. Ще трябва да гледаш пушката, ако намерят някакъв дефект, ако намерят, че не е чиста или копчетата, ако не са чисти, веднага потарест. Какта и да не си ги изчистил, какта и пушката да не е изчистена, ще прегледат. Ако намерят нещо в безпорядък, хайде в ареста. Вие казвате, колко са груби. Всеки ден тия работи ние ги вършим. Ти си неразположен, че ти със своите мисли, със своите желания, ти вършиш същото. Твоите желания, тук постоянно ги спираш. Войник, от коя рота си? Ти питаш, от коя рота си? От кой взвод? Има четири взвода. Първи, втори, трети и четвърти. От кой взвод си? Или пък от коя рота си? Онова, което ви е потребно, кое е? Всяка сутрин трябва да имате една нова мисъл. Новото в света, което иде, освобождава човек. Старият е вече изнемощял. В природата старите са изнемощели по единствената причина, че онова, което са имали, те са го дали. Казват. Ами защо да е така? Това е преда на нещата. Онази турба, която е изпразнена е стара. Пълната турба е важна, защото има съдържание. Така съм, когато вие направите едно добро някому, вие сте празна турба. Ако не съзнаете този закон, да занесете тази турба някъде да я напълните с злато. Вие нямате знания. Станете сутрин, вие сте неразположен. Казвате, липсва ми нещо, неразположен съм. Защо? Изпразнена е турбата. Турбата останала сама. Някой път вие искате да останете сами. Знаете ли какво нещо е самота? Самотата е една празна турба. Ти трябва да бъдеш сам, но да имаш пълна турба с злато. Когато искате хората да ви обичат, злато имате и понеже турбата е ценна, когато е пълна повече, отколкото когато е празна. Сега това са все аналогии, сравнения. По някой път вие правите аналогии и сравнявате хората. Казвате, този е добър, онзи е лош. Но трябва да имате ясна представа. Какво нещо е лошия човек? Лош е всеки човек, който живее за себе си. Думата лош, тя не означава нещо. Буквата лъ означава, че има стремеж. Този стремеше и за самия Него. Той иска всичките условия да съдействат за неговото добро. Лошия човек се отличава с една черта, че той не обича да лъже. Той като го пита ще си каже истината. Казва Да си кажа мнението. Казва Ти си много добър човек. Той е човешко разсъждение. Често казваме Ти си много добър? Или казваме Аз не съм много добър. Добър съм. Някой казва Не съм много лош. Лош съм. В дадения случай под лош разбирам, че обича да живее за себе си. Идеш някъде, не те почитат хората, ти се докачиш. Защо? Че Господ не създал тия хора като войници да ти дигат кози рок. Ти вече си на мястото на един офицер, или на мястото на един взводен, или на мястото на един фелфебел, или на поручи, подполковник, или капитан, майор, генерал, генерал-лейтенант. Този човек е свободен. Всеки човек е свободен само тогава, когато не искаш от хората да ти дават тази чест, която искаш. Свободен си, когато хората не искат да им отдадеш тази чест, каквато те искат. Някой път хората искат да те почитат по тяхному. Дойде войникът пред офицера. Застане мирно, казва, господин полковник, или казва, слушам, господин полковник. Сега вие виждате някой войник, заповядват му. Ако сте на мястото на войника, вие ще се обърнете 3-4 пъти. Ти ще кажеш, как да не знаеш как да туриш краката. Ако човек знае как да направи нещата, ако сте ефрейтор, знаете ли колко възможности има във вас като ефрейтор? Колко души са подчинени на него? 10-15 души. Значи един ефрейтор има 15 възможности. Един зводен има двойно. И най-после е Фелфебела. Една цяла рота, може би и от 100 души нагоре. Вие искате да заповядате, нали? Започнете от там, от трябва. Аз ако искам да заповядвам, най-първо ще ида да извадя 10 житени зърна. Като войници ще ги взема, ще ги насъдя на една права линия и като мина там ще им кажа на всички заповядвам. Ще казвам. Ти си войник. Ще ги прегледам. Ще направя преглед и ще видя, че някое зърно е по-голямо, а друго по-малко. Когато полковникът говори или капитанът, или фелфебелът, никой няма право да говори, понеже нарушава дисциплината. Казвам. Аз ви предавам някои работи. Разбирайте ги. Вие искате да станете силни в света. По този път, по който вие вървите, няма нищо сигурно. На кое вашата сила е обоснована? Силата всякога можете да изгубите. Така трябва да разбирате нещата. Следователно, рибата е силна, докато е във водата. Щом излезе вън от водата е слаба. Птицата е силна, докато е във въздуха. Щом излезе от въздуха, тя вече е слаба. Човек е силен до тогава, докато той мисли. Това е среда за мисълта. Та, ако искате да бъдете силни, вие трябва да мислите. Когато мислите, вие сте във връзка с оня Свят, дето могат да ви помагат. Човек, който мисли, всякога му помагат. Човек, който не мисли, никога не му помагат. Един параход, когато иска помощ, дава сигнал по радиото, иска помощ. Онзи, който няма апарат, каквато и авария да се случи, няма да дойдат на помощ. Та, Божествения свят, ако ти мислиш, тебе не може да ти се случи авария. Всякога ще ти дойдат на помощ. Това значи да имаш една връзка. Та, пазете вашите връзки. Не правете връзки, но пазете връзките си. Не можете да направите някоя връзка. Безпредметни са връзките. Какво ще ви допренесе, ако направите една връзка с един беден и с един болен човек в болницата? Той очаква вие да му помогнете. Щом се запознаете с него, той вашите търговски работи няма да оправи, нито семейните ви работи ще оправи. Но ако се запознаете с някой богат човек, тогава семейните ви работи може да се оправят. Ако се запознаете с някой учен човек, може да хвърли светлина. Ако се запознаете с някой, който нищо не разбира, какво ще ви допринесе? Сега вие ще кажете, да се не запознаваме с хората ли? Вие се поставяте вече в друга категория. Полковникът като върви се запознава с войниците. В сърцето на полковника не му е приятно като срещне войници да не му отдават чест. Той като върви един войник го срещне, отдава му чест. Друг войник му го срещне и пак му отдава чест. Някой път. Енергията на полковника се предава на войника. Някой път полковникът, като не може да срещне някой войник, му става мъчно. А във войниците има едно желание да не срещат полковникът или капитана. Той иска, като ходи, да е свободен. Мене са ми се оплаквали. Като срещнеш един офицер, не си свободен, трябва да дигаш ръката. Или пък някой път минал войникът и не го е видял. Може да се случи да мине полковникът зад гърба на войника. И понеже не го е видял войника, може да го накаже. Как трябва да вижда отзад? Помнете! Вие нямате никакво оправдание, както този войник. Трябва да знаеш тази работа. Знаеш, не знаеш... Трябва да знаеш. Войникът трябва да вижда като върви, трябва да се озърта навсякъде, отдалече да се оглежда дали не иде неприятелят. Полковникът е неприятел. Онзи е войник, който вие не може да го изненадате. Така той е войник на пост. Той като върви, хвърля окото си на тук, на там. Полковникът. И той е готов. Та и вие сега, вашите войници, да не ви изненадат. Да ви не изненадат условията. Ставате сутрин неразположен сте. На какво можете да го отдадете? Имате едно неразположение. Едно неразположение може да се дължи на физическите условия, може да се дължи на храната, която си ял. Може да се дължи на нечистия въздух. Може да се дължи на атмосферните енергии, които функционират. Едно неразположение може да се дължи на отношенията, които имате в семейството си или в обществото. Неразположението на един ученик може да се дължи на това, че не е научил уроците си в класа. Ще го изпитат и ученикът е неразположен. Сега той са обикновени разсъждения. Вие искате да бъдете силни. Силен човек може да бъде само тогава, когато доброто царува в него. Силен човек може да бъде само тогава, когато любовта царува в него. Силен човек е онзи, когото в когото истината царува. Три неща трябва да царуват. Когато станеш силен да признаеш властта на любовта, тогава ти си силен човек. За да станеш силен, трябва да признаеш властта на мъдростта, тогава си силен човек. За да станеш силен, ти трябва да признаеш властта на истината. Тогава си силен човек. Ти, като станеш силен, сутрин ще те срещне любовта и ще козируваш. А пък ти сутрин, като станеш, искаш да заповядваш. Тогава ти си слаб човек. Че какво ще заповядва онзи офицер, който бяга от бойното поле? Какво ще прави? Войника дигнал пушката. Какво ще прави онзи офицер, когато всичките войници го напускат? Тогава заповедта не струва пукната пара? Ако вашите войници са се обезглавили, положението ви не е добро? Коя е причината, че войниците ви бягат? Тие войници бягат, понеже тия войници ти не си ги обичал. Тия войници бягат, понеже ти не знаеш, как да заповядваш. Не си ги оставил свободни. Те като намерят слабата страна, те ще те турят на изпитание. Казвам Вие сега сте Утония войници. Вие сега не сте благодарни на онова, което Бог ви е дал. Благодарен човек е тлаз какво наричам. Срещнете някой човек, че те обиди. Този, който ви обижда, той ви е началник вече. Двама войници може да се рогаят, и двамата се рогаят, и двамата се обиждат, но двамата са с еднакви чинове. Единя казва и другия казва. Но като те срещне полковия, той като те ругае, ти ще мълчиш и ще казва само Тъй вярно». Той ти казва, ти си едно голямо магаре. Ти казваш, тъй вярно господин полковник. Ти си един сволач. Тъй вярно господин полковник. Казвам, може да ви обиди само вашия началник. Вие ще потвърдите значи. Ако не му кажете, тъй вярно, пак сте виноват. Тогава аз превеждам някой път в прикъска. приказка. То било във Варненското село Четма. В една област, горщик, дето обичат много да крадат. Аз ги наричам Горичко поколение. Като минат някъде, ако не могат с ръката да открабнат, с кръка ще открабнат. Де са откраднали овца, де куркой, кой го е откраднал, все четмяни ще бъдат. Един четмянин го съдят и съдията казва, Не ви ли е срам? Той село да се поправи с тия кражби. Той казва, Господин съдия, ние сме хора прости, говеда, А пък вие сте наши братя. И ни прощавайте. Как ще го осъди съдията? Аз ви превеждам този пример. Вие се смеете, но това не помага. Мене не ме интересува този четманец. Какво ме интересува? Казвам. Днес четманец ли ще бъдеш? Днес капитан ли ще бъдеш? Офицер ли ще бъдеш? Или ще бъдеш човек, който е дошъл да учи? Хубаво. Нямаш власт. Тебе ти е мъчно. Казваш. Не съм на почет между хората. Значи не си турен още да заповядаш на хората. Разправя ми един капитан. Казва. Аз не оценявах един мой войник. Тори го на сръбския фронт. Мисля си, тия войници и такива будали... Много лошо мнение имах за тях, но го раняват на фронт. Всичките войници го оставят. Връща се само един войник. Взема го. Много сърби стрелят по тях и казва «Изнесеме човекът! Спаси ме! Изнесеме на гърба си!» Оттам на сет си измених мнението за този войник. Този човек ме изнесе и ме спаси. Казвам. Ако вие не сте толкова смели да спасите себе си, казвате, да го спаси Христос, тогава трябва да си съставите за Христа друго мнение. Този офицер казваше. Аз имам любов към войниците. Видях, че човещина имат. Аз като човек трябваше да го изнеса, тъй казва войник. Че казвам сега, защо Христос минава за един прост войник? Вие сега мислите Христа за генерал? Хубаво. Няма противоречие да го мислиш за генерал. Но тогава какво ще бъде вашето мнение за един генерал, който дига войника, че го изнася? Високо мнение ще имате за този генерал, който се връща да вземе войника, да го носи и да го спаси. Този генерал ние го считаме един гениален човек. Той е готов да даде помощ на своите войници. Не на здравите войници, но на унези, които имат нужда от него. Сега да се върнем към същественото. Голямата опасност, която имате, седи в Туи. Вие сте като княжески синове или като княжески син? Баща ви е богат, Имате всички удобства. Имате слуги и да заповядате. Този живот няма да върви така. Ословията ще се изменят, вие ще останете сами, ще ви отнемат всичките условия на богатството и почита ще изчезне. Какво ще правите тогава? Имате една задача. Имате в живота един човек, който е направил голяма пакост. Сега провидението го е поставило в голяма нищета и унижение. Вие минавате покрай него. Какво трябва да направите? Теоретически трябва да направите, трябва да му помогнете. Как ще му помогнете? И в този човек вие трябва да изучавате нещата. Ако в този човек настане едно съзнание, той ще дойде при тебе и ще каже Ще ми простиш? Аз на Тебе съм направила много голяма пакост. Аз съзнавам, Господ ме постави в той мъчително условие. Извинява се, човек. Ти в душата си можеш да се злорадваш и да кажеш. Той ти трябва. Ако кажеш така, няма да се мине дълго време и ти ще имаш някаква болест, и Тебе Господ ще те постави в същите условия. Ще дойде на когато имаш да даваш и ще ти каже Хактие. Какво означава Хактие? Хактие е една неразбрана дума. Хак означава право. Тя не е българска дума. Отнемай и къде има хак. Господарят тал на своя слуга хакът. Има да му дава нещо. Ние сме дошли на земята не само да съставим за себе си едно понятие, че идем да търсим щастието в света. Щастието ще дойде от после. Най-първо трябва да изпълним своята длъжност. Каква ти е длъжността? Най-първо от длъжността. Едно малко дете момиченце, длъжността му е да обича баща си, майка си, братята си, сестрите си. Ако той момиче или момче обича майка си и баща си, братята и сестрите си, казвам ви, където и да мине в света, то ще се възпита, но има да прекара големи горчивини. Така съм. И вие в себе си... Не обичате. Ако ти в себе си не обичаш своята душа, своята майка, ако ти в себе си не обичаш своя дух, своя баща, ако ти в себе си не обичаш своето сърце, своята сестра, и ако не обичаш в себе си своя ум, своя брат, питам тогава, мислиш ли, че като излезеш в света, ще ти върви напред? Да обичаме другите, аз разбирам да обичаме не този човек, не заради него в тази форма, но да обичаме Бога, който го е създал. Аз като гледам, виждам, че Господ е в него. Тази обич, която му давам, давам я на него. Аз уважавам баща си навсякъде. Така трябва да турите. Вие мислите да обичате другите хора, че като идете в другия свят, те да ви отдадат някаква почит. В любовта няма уважение, няма почитание. Любовта дава всичко. Но ако вие от любовта очаквате от после да ви даде нещо, любовта от после взема, но не дава. В началото дава толкова, сколкото никой друг не може да дава. Тогава тя дава преизлобилно. Той, което в един момент любовта ти даде, ти с хиляди години от него има да ядеш и да пиеш. Ако очакваш от после любовта да ти даде нещо, то е погрешно схващане. Нима аз като ходя в природата всичко не ми е дадено. Като и да навитуша, навсякъде разполагам със он си хубав въздух, който Бог ми е дал. Какво очакваш? Въздухът няма да ми го напомпът в моите дробове. После е другото положение, че вие не сте като другите хора. Аз разбирам две положения. Данязата е на хората. Някой път аз искам да мязате на бедните хора, защото във всичката беднотия, която има този беден човек, като идеш вкъщи, приемате на гости. Ще те покани с едно хубаво чувство. Казвам, аз бих желал да бъдете като този човек. Тогава желая всички да бъдете тъй, както любовта. Тя не е нещо мъртво. Любовта, където и да те срещне, ни най-малко няма да обърне внимание на твоето минал. Веднага ще ти окаже на тебе услуга, без да обръща внимание какъв си и какво си правил. Той е второстепен. Тя ще обърне внимание на ония нужди, които имаш, и ще си замине. Като он си Самарянин. Тя ще те остави в гостилницата, ще плати за тебе и ще си иде. Ако вие мислите, че любовта с вас трябва да върви, вие имате съвсем друго мнение за себе си. Вие искате любовта постоянно да върви по Диреви като войник и вие да заповядвате. Вие се лъжите. Единственото нещо, което не търпи никаква заповед, ти даже като помислиш да заповядваш, нея е няма. Ако някой от вас сте изгубили своята любов, вие сте искали да бъдете или полковник, или генерал, или майор. За да имате любовта в себе си, вие трябва да бъдете като един редник, да нямате никакво положение и желание да заповядвате. Някой път Войниците ще ти заповядват. Ако не познаваш полковия, вие ще кажете, че той има власт. Войникът ще каже някой път на полковникът, че той е от високо място. Власт има. Този полковник, ако направи грешка, войникът може да каже някаква дума. Срещнеш войник на княжески син и ако не знае полковникът как да поступи с войникът княжеският син, знаеш ли какво ще стане? Може да изгуби цялата служба. Като го срещне полковият, има една усмивка. Този войник е важен. Той не се подчинява. Разправят за един княжески син, Наследник на английския трон, вадил малко разпуснат живот. Хващат го в едно кабаре, извеждат го и един английски съдия го съди и му казва. Ето, ти ще бъдеш наследник на английския трон, цар ще бъдеш. Той бил много често любив. Удри една плесница на съдията. Съдията го осъжда и три деня го туря в затвор. Бащата, като чул за постъпката на съдията, казал: Много добре е направил съдията. Но когато той станал господар на Англия, понеже го арестувал три дни, този английски крал го повикал и му дал най-голямата почет. Той съзнал, че постъпката му е умна. Казвам: Ако вие сте един съдия, какво ще направите. Някой път в себе си вие осъждате нещата право. Гледам, но си като дойдат, не ми представят фактите както трябва. И аз не представим някой път фактите както трябва. Някой път нещата ги преувеличават. Разправя той за един ангел. Той е величие. Светнал като слънце, пък той не е вярно. Аз му казвам. Ти падна ли на земята? Не. Ако виждам, той не е никаква светлина. Апостол Павел, като видя Христа, падна от коня. Една сестра ми разправи, че видяла ангели като слънцето да светят. Тя много голямо мнение дава за себе си. Нейният ум не може да издържи тяхната светлина. Тя видяла един прост човек, доста огледен и тя го приличила на Слънцето. Ако свети като Слънцето, че той има 25 000 градуса, как ще може да устои на тази ослепителна светлина? Тей се говори. Като срещнеш един ангел, той има проницателен поглед и като те види, прониква в теб. Ти се страхуваш от ангела, мислиш, че той е ангел и да те съди. Той като те срещне, ти ще се оплашиш. Той казва, този път по който вървиш не е този път. Никой не е излязал по него. Не само ти. Но и ние едно време, когато живеехме като вас, мнозина от нашите ангели направиха същата погрешка. Вие сега мислите, че ако направите погрешката, може да направите погрешки колкото искате, но ще изгубите той, което имате. Сега заключението какво ще бъде? Нищо в света не е произволно. Любовта изисква пълна свобода, за да се прояви. Любовта изисква пълен живот, за да се прояви. Когато дойде любовта, ти няма да питаш откъде иде да и къде отива. Ти ще я приемеш тъй, както приемаш слънцето. Като приемеш слънцето, ти не го питаш откъде иде. От никъде не иде. Земята се върти около него, пък и то се върти. Той има предназначение някъде отива. За Слънцето казват, че Слънцето изгря у нас. То е лъжлива идея. Слънцето до сега никога не е изгрявало и никога не е залязвало. Земята, като се върти около себе си, тя прави слънцето да изгрява и да залязва. Ние сами ставаме причина и изгубваме любовта. Изгубването на любовта, то е залязване. И ние правим някой път да дойде любовта. Ние го правим това. Някой път вие казвате, не ме обича Господ. Не ви обича Господ ли? Вие сте се обърнали и вие мислите, че Господ не ви обича. Господ не може да се измени. Той не е човек, който за някоя твоя погрешка да мисли. Ако се грешиш пред Господа, той ще те прати да изучаваш добродетелите. Като се грешиш, Господ ще те изпрати между лошите хора – те ще те възпитат. И като направиш добри постъпки, ще те прати между добрите хора. При тях ще живееш. Някой от вас, живели ли сте при Господа? Кажете ми. Вие по някой път си давате по-голяма тежест, че Господ живее във вас. То е много казано. Значи той толкова закъсъл, че е дошъл в твоята колиба да живее, като че няма друго място. Като кажеш, че Господ дошъл да живее при теб, като че няма място, ти си даваш себе си мнение, че от тебе Господ живее. Казвам, толкова с колиби и толко с къщи, че от теб ще дойде да живее. Няма философия. Сега, не съм за ограничението на нещата. В онази същина, в която Бог живее между нас, трябва да схванем философията. Има девет иерархии, една от друга по-напреднали. Числото девет е Божествения свят. Показва, че има девет степени. Ти трябва да минеш през девет степени, докато дойдеш до числото 10. Числото 10, това е Бог. Едното си ти. Нали казват, че всичките хора от човека са излезли? Нали от един човек се създадоха всичките хора? Всичките тия хора, които съществуват, от един човек излязоха. Та мисълта, която трябва да остане в ума ви. Ако Бог живее в тебе, ти ще имаш един свещен трепет. Ти само веднъж да видиш Господа, не ти трябва втори път да го видиш. Ако веднъж го видиш, ти няма да го забравиш. Ти си спасен. И ако веднъж го видиш, ще се зароди желание и втори път. Да не го виждаш, ти си загубен човек. Човек, който не иска да вижда Господа, той е изгубен. Но когато иска да го види и когато някой го види, той е спасен човек. Да видиш Господа, това е спасение. Да не искаш да го видиш, че да те е страх от Господа, ти си от изгубените хора. Сега вие може да не ме разбирате. Аз ви представям две думи – изгубен и спасен. Даже по някой път трябва да го турите на място, трябва да му държите по една лекция. Вие как разбирате от вашето гледаще? Вие кажете как можем ние да ти проповядваме. На мен са ми проповядвали котките, проповядвали ми птичките. Доста са ми проповядвали. Гледам. Приближа някъде и една птичка хвърка наоколо. Спирам се и казвам. Накъде да вървя сега? Безпокоя се. Виждам в тази посока върти се. Връщам се назад и казвам. Извинявайте, че ви смущавам. Тя казва. Не разбираш ли, там е моето гнездо. Не отивай да плашиш децата ми. Аз имам високо мнение за себе си, но ти ни най-малко нямаш той високо мнение за мен. Казва. Не отивай да плашиш децата ми. Някой път нарочно и да ги плаши. Мене ме интересува къде е гнездото. Интересувам си и сега Колкото повече се приближавам, толкова повече тя дига шум. Докато дойда до някъде, в гласа има много мощно нещо. Аз яйцата не бутам, понеже в птиците имат традиция. Ако бутнеш яйцето, тя не отива повече там да го мъти. Щом някои им бутне яйцата, те знаят, че не са избрали хубаво място. Даже и да измътят яйцата си, няма да харосат. Те вярват, една традиция имат. Отдалече разглеждам яйцата. Тя после иде, мирише ги. Забелязал съм, някой път ходи тя. Четири-пет пъти тя ходи и познава, че имам доверие. Погледне някой път. Някой път съм ходил, когато са измътени. Тя го счита високо мнение. Започва да се съзнава. Казвам сега. Какво мнение има Господ за нас? Ако ви каже нещо Господ да го направите, ще го направите ли? Че тогава вие мязате на онази млада мома, която иска да покаже на своя възлюбен, че го обича. Тя казва, толкова го обичам. В реката се хвърлям да се удавя. Тръгва тя край брега на реката, а той седи спокоен. Той е пловец. Тя иска той да се хвърли, да я извади от водата. Тя отива, пак се обръща и казва Кажи да се не хвърлям във водата. Всяка мъчнотия, в която вие можете да попаднете, вие сте се хвърлили в тази река и тогава ще дойде Господ да ви избави. Ако вие не можете да покажете вашата любов, Господ ще ви я покажи. Един ден, всеки един от вас Направете един малък опит. Ти си едно дете. Съгрешил си пред баща си. Помоли се на баща си и веднага ще си измени настроението на бащата, на майката ти и на братята ти. Вие всеки ден трябва да се молите. Казвате. Да се примирим. Молете се че Вие, ако сте събрани тук и ако за Господа не можете да изпълните Неговата воля, Вие очаквате Аз да Ви дам. Мнозина от Вас очакват да Ви дам голяма сила. Аз не искам да Ви направя полковници да безпокоите бойниците по пътя по никой начин. Аз не искам да заповядвам никому. Но и другото нещо – не злоупотребявайте. Има един свят, който не търпи погрешки. Не мислете, че може да бъдете възлюблени на Христа или на Господа, ако имате скрити в себе си прегрешения и ги криете. Вие не можете да бъдете възлюблени. Има неща, които у нас не ни са потребни. Не се безпокойте за тях. Аз не искам да мислите, че сте грешници. Себе си казвам. Трябва да бъда справедлив. Срещна един човек. Или някое е куче мелае. Аз се спра и си кажа, Ако аз съм на неговото място, какво ще направя? Изваждам кляб, давам му, казвам. Много добре изпълняваш длъжността си, казвам. Занапред ще минавам малко по-далече, втори, трети път, все по-далече. От нас си. Сега мнозина гледам тук в братството, казват, съдият и казват, не живеят тук добре. Ти, който казваш, че не живеят добре, дай един проект. Как трябва да се живее? Че как трябва да живее? Ти не постъпваш добре? Как трябва да постъпвам? Аз бих желал да постъпя тъй както трябва. Но вашата погрешка е там. Вие като половинка не можете да постъпите. Ако бяхте обикновен човек да нямате служба, няма да безпокоите никой войник като полковник. Войникът сега е тук. Войникът като заминеш какво ще каже по твой адрес, много остро говоря. Някой път като съм гледал войника да върви, като замине полковника, казва едно го ведо. Полковникът ще ми държи сметка, че копчетата не са били в порядък, че нещо друго не е било вред. Войникът върви и мармори. Хубаво да кажем, че вие сте религиозен полковник. Срещате един човек редник и казвате. Ти нямаш правилно понятие за Христа. Ама ти не знаеш какво нещо е вяра? Какво нещо е надежда? Какво нещо е спасение? Нареждат по този начин. Аз като срещна един художник казвам Я ме нарисувай! Той като ме нарисува казвам Стой сега, позирай! Аз ще те нарисувам! Искам да зная Той ли знае или аз зная? Той ме нарисува и аз го нарисувам. Аз излагам него, както съм го нарисувал, и той излага картината си. Ама той тури е публика. Кой е нарисувал нещо по-хубаво, ще се провери, и което е по-вярно, той е по-добър художник. Който иска да критикува някого, ще го нарисува. Който иска да ви критикува, ще ви нарисува правилно. Два образа трябва да има. Само един образ не може. Та сега аз като живея, не живея за вас. Аз да ви кажа какво разбирам. Подумите, думите аз живея за себе си, но аз живея и за другите. Аз съм художник, който рисувам за себе си, но аз живея и за другите. Аз съм художник, който рисувам на себе си, не рисувам хората. Този живот не е мой. Искам хората да живеят моя живот. И хората не живеят за себе си. Един художник няма да рисува себе си. Той ще търси бюджети от външния свят. Така Никой за себе си не живее. Никой за себе си не живее, за Христа живее. Христос не живее за себе си, Той живее заради нас. Следователно, една обмяна има. Ние трябва да живеем за Христа и Христос трябва да живее заради нас и между нас. Вие искате да станете свети и да бъдете обичани, обичани. От Господа. Да казват, като този светия не е имало. Или да кажат, като този учител в България, втори не е имало. Той е заблужден. Като Бога няма. Защото е. Аз знае защо е. И като вас няма. Като Бога няма, но и като нас няма. Аз живея за Господа. Душата си аз казвам. Това е в името Божие. Да живея за Господа и Господ да живее за мен. Като направил света, зная, че Той направил света заради мен. Той не го е направил заради себе си. Но като дойдох в света и се родих, не се родих заради света, родих се заради Господа. Аз признавам този свят заради мене е създаден. Понеже съзнавам, че животът, който живее, не е заради мене, но за Бога. Бог направи света заради себе си. Но ако тъй разбирам, че Бог направи света заради себе си, ние ще разберем частично, само заради нас. Сега, той, което ви казвам, не искам да влиза в тълкновение с вашите идеи. Днешните ви идеи няма да бъдат за утрешния ден. Един ден бяхте малки деца, тогавашният живот де е, ваш живот де тогава бяхте невинни, искрени, не обичахте да полъгвате, не се преструвахте. Днес някой прегърнете го, целунете го. Децата са много свободни. Щом станете възрастни, вече има други правила. Аз съм ви превеждал на вас един пример. Аз мисля в пловдив пеш. Отивам в едно семейство, правя своите изследвания, останах на гости. Едно малко момиченце на 5-6 години седи в стаята и като излезе майка му, хвана ме и ме прегърна. И после пак седна мирно, като дойде майката. Казва Не ме разбира майка ми. Виждам Онова дете не прави нищо, но на какво се дължи, майката постоянно му казваше. Ти да не направиш нещо. Всичките тие деца всякога не показват своите чувства. Аз не разсъждавам. Отивам при една чешма да измия лицето си, имам добро мнение. Но ако и да при някоя кална чешма... Към всичките хора ние не можем да бъдем еднакви. Запомнете го това. Колкото една душа е по-чиста, не само привидно. Най-първо освободете се от мнението, че сте добри хора, защото да мислиш, че си добър, то е голяма тежест. Добър съм, Господ ме е направил добър. Как ще мисли другоячи? Душата е излязла от Бога, духът е излязла от Бога, умът е излязла от Бога и сърцето е излязло от Бога. Не може човек да бъде лош. Най-много сърцето може да се по -уцапа. Понеже съм дошъл в света, нямам никакво користолюбие в себе си. взел съм на някой човек, за да не го уберат. Утре вложа тия пари в банката и с лихивите ще му ги върна. Казвам. Съзнавайте, носете в себе си божествения живот. Живейте за Господа и считайте, че всички страдания, които ви идват, те са едно благо. Той е много мъчно да се разбере, че страданията са едно благо. Някой път забележете не само това. Има думи, които като произнесеш, можеш да произнесеш една дума много добре. Можеш да произнесеш думата любов много добре, па да убитиш човек. Може да ти кажа, като вашата глава няма в света, но ти вече го вземаш на подигравка. Или като кажа, вашата любов... Е необикновенна, а пък някой път може да ви каже нещо лошо и пак да не се обидите. Казвам, ти си много лош човек, но на тебе ти е приятно. Аз като произнеса думата лош, турия една мекота и тебе ти е приятно. Слушам, двама младите си говорят, той казва, аз никак не те обичам. Тя се поусмихне. Тя казва. Я ми го кажи още веднъж. Той пак и казва. Тя иска да и повтори онова, което е казал. По някой път аз ти позволявам. Някой казва. Учителят все за любовта говори. Има няколко предвид. Аз бих ние, които се обичат, да нямат никакво противоречие. Така седи в моя ум. Аз съм говорил до сега за безлюбието. Ние си представиме, че си обичаме. Вие, когато обичате човека, той за тебе е добър и за него е добър. Любовта носи здраве, любовта носи свобода, носи живот. И мъртъв да си, като дойде любовта, ще те оживи. Казвате, че тази любов сега не могла. Любовта е от една категория. Любовта възкресява мъртвите. Любовта повдига пълните. Любовта обогатява сиромасите. Любовта просвещава невежите. Всичко прави тя Ами и че нека дойде унази любов, която нас ще ни повдигне. Сега ще кажете. Тъй не говори любовта, но друго яче. То е човешко разбиране. Казвам, някой път трябва да държа една лекция, аз ще слушам, вие ще говорите, какво разбирате под думата любов. Аз какво разбирам под думата любов? Ще намеря някой болен и ще туря ръката си и той ще оздраве. Или мина покрай някой беден човек и си тури ръката и казвам, от коя рота си? Не го питам нищо за неговата любов. Той е да съм като някой полковник. Питам така. Той и не питам, когато съм редник. Някой ще те пита, ти обичаш ли Христа? Пита един евангелистски проповедник, ти обичаш ли Христа? Казвам, покажи ми как да го обичам. Аз до сега не съм намерил начин, искам да го обичам, но не зная как да го обичам. Казвам, аз ще бъда много благодарен, ако ми покажеш. Казвате, по стария начин, щом река да го обичам, аз искам да стана като Него. Рекох. Той не го харесвам. Аз искам да стана като Христа, но погрешката е, че без да съм страдал като Христа, без да съм имал Неговите противоречия, искам да стана като Христа, да имам Неговите почести. Откъде накъде? Казвам, синко майчин, ти искаш почестите на хората, ами ти нищо не си дал за Христа. Казвам, като минеш през тия страдания на кръста, тогава ти ще бъдеш едно с Него. Пак аз искам да имам почестите на Христа, но не искам да мина през кръста. Даже някой път искам да покажа, че разбирам живота по-друго отколкото Христос го е разбирал. Сега учените хора казват, че Христос на времето така го е разбирал. Като че те по-добре разбират от Христа. Христос не седи на едно място. От 2000 години Той се е учил. Той е станал по-учен. Той не е седял на едно място. Учил е, знае повече. Десет пъти повече, отколкото всеки едно го. Казвам. За мен Христос не е един невежа човек, но който постоянно се усъвършенства и каквото каже и го прави. Не казва едно нещо, пък да прави друго. Казвам. Ти като Христа, като те растнат на кръста, можеш ли да кажеш, прости им, Господи? Можеш ли ти да простиш на тия, които те турят на кръста? Ти казваш, Господи, унижават ме. Казвам, далеч си от Христа. Някои обявяват и казват, Господ да го накаже. Оставете тие ваши заблуждения. Казвам. Оставете се от вашите заблуждения. И аз ще се оставя от моите заблуждения. Аз имам едно заблуждение. Мисля, че от вас свети ще станат. то е едно заблуждение. Ако вие сега станете свети, то е изгубена работа. Аз няма да ви кажа, че сте много добри. Добри сте. Няма да ви кажа, че сте много лоши. Лоши сте. Под думата лош, какво разбирам? Аз някой път казвам за себе си. Лош си. Значи за себе си живееш. Казвам. Аз трябва да живея за другите. За мене това е ясно. Направя нещо за себе си, не е хубаво това. Защото моят пример като го видя от другите хора няма да го харесам. Когато другите хора живеят за себе си, мене не ми е приятно. Когато видя, че другите хора живеят за другите, казвам Ако тебе ти е приятно другите хора да живеят за тебе, и на тях им е приятно ти да живее за тях, когато хората не ме обичат, казвам Аз не живея достатъчно за тях. Казвам Сега искам всички да живеете за Господа и Господ да живее за вас. Всички да живеете за Христа и Христос да живее за вас. То е една идея. Да живеем за Христа и Христос да живее за нас тогава ще добиете тази сила, която искате. Ще направим един опит. Не опит. Не искам да правя опит, но да установим ташито верою. Вие искате да ме заставите да направя някои неща, да вярвате дали съм това, което съм. Вие този въпрос не го разрешавайте. Онова, което съм, съм. Което не съм. Не съм. За мене е ясно. Аз не мисля за себе си онова, което не съм. Онова, което Бог е направил. И онова, което Божественото иска е. и вие да мислите за себе си. И вие да мислите за себе си това, което сте. Няма да ви казвам аз какво съм. Казвам. Опитайте водата, която излиза из мене. Това е то. Няма да търсите външни украшения. Те са второстепени. Водата, ако ви хареса, това съм аз. Тази вода съм. Ако не ви хареса, каквото и кръсноречие да имам, за мене то е същественото. Онова, което изтича от вас, то е за мене важното. Онова, което от всеки един човек изтича. Искам от всенца ви да изтича Божественото. И от мен да изтича, и от вас да изтича. Че тия двете течения, като се съединят, тогава ще влезе новата музика и новия живот. И семейния живот, и частния живот – и ще се образува един съвместен живот, друг живот. Казвате, кой ще се грижи за нас? Казвам, Бог ще се грижи. За пример, ако вие ми дадете хиляда лева, искате да знаете след колко време ще ви ги върна. Ако аз ви дам нещо и мисля след колко време ще ми го върнете, това не е разбиране. Онова, което давам, ще остане за онзи. Тогава на онзи Бог ще остави за мене. Онзи, който разбира живота, той не мисли аз как ще живее. Той е моя работа, аз как ще живее. Казвам. Бог е дал на нас абсолютно доверие. Че той ни е дал живот и този живот, как ще го живеем, Оставил ние свободни. Когато се върнет невидимия свят, може да иска сметка. В този живот няма какво да те ревизират. Той те оставил напълно свободен. А радвайте се на онази свобода, която Бог ви е дал. Когато дойдоха и доведоха при Христа онази блудница, искаха да го предизвикат. Той писа на земята прави своите изчисления. Казва, ти какво казваш? Според Моисеевия закон, тази жена трябва да се убие с камъни. Христос казва, Който от вас е праведен да хвърли камък. Когато всички се разотидоха, Той я пита. Не те ли осъди никой? И аз не те осъщам. Иди и не прави тия погрешки. Онова доверие, което Бог ти е дал, не пристъпвай, не злоупотребявайте с доверието, което Бог има към вас. Аз казвам, не злоупотребявайте с доверието, което Христос има към вас. Той трябва да бъде като едно мерило. Не искам един други да се съдите. Всеки себе си да съди според закона на Божията любов, според закона на Божията мъдрост, според закона на Божията истина и свобода. Тогава само ще се образува едно общество и вие ще се разбирате. Когато се срещнете в лицата си, ще видите какви сте. Аз като и да при една мечка вече зная какво е състоянието на мечката. Като срещна един човек, вече мога да знам неговото състояние. Сега да се върнем. Казвам, вие сте добри по-моему, но още вашата доброта не сте я проявили. Вие сте умни но вашия ум не сте го проявили. Вие сте силни, но вашата сила не сте я проявили. Желая сега да проявите вашата доброта. Капиталът ви да бъде в обращение. Желая да проявите вашия ум. Желая да проявите вашата сила, която имате. Божията любов носи пълния живот. 24-та лекция на общия Околотен клас, 16-та година, държава от учителя на 12 май 1937 година, сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев.